Surja, El Inshikak, Mekase, 25 varje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Kur qijelit të qahet, duke dëgjuar me bindje zotin e vet, si që ka për detyrë Kur toka të sheshohet nga rrënimi i maleve dhe të flakë atë që ka brenda e të zbrazët duke dëgjuar me bindje Zotin e vet, siç e ka për detyrë, ather ti, o njeri, që përpiqesh shumë mundin tënd, do ta të djesh te Zoti i yt. Ai Të cili do t'i jepet libri i tij në dorën e djaft, do ta ketë të lehtë llogarinë, dhe do të kthehet i gëzuar te të afërmit e, e tij. Kurse ai, të cili do t'i jepet libri i tij pas shpinës, do të lutet për të vdekur, dhe në zjarr do të digjet, sepse ai jetonte i shkujdesur në familjen e tij, duke menduar se kurrë nuk do të kthehej për të dhënë logari Po Zoti i Ti sigurisht që i ka ndjekur të gjitha punët e ti Betohem në kuqërimin e muzgut në natën e në gjithçka që ajo kaplon me errësirën e saj si dhe në hënën e plot se ju me siguri do të kaloni nga e keqja te më e keqja Çfarë kanë ata që nuk duan të besojnë? E përse kur u lexohet Kurani, nuk përulën në sejdë? Përkundrazi, ata që nuk besojnë e quajnë atë gënjeshtër. Por Allahu e di mirë çfarë fshehin ata. Prandaj, shpallu atyre dënimin e dhëmshëm që i pret të gjithë. Për veç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Ata do të shpërblehen pa ndërprejr.